أنت لسلسل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخيره وأنا أول بالله وشروع أنفسنا ومن سيئاته معاننا من يهدي إلاه فلاه دلا له ومن يضي فلاه هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى عليه وآله وصحابه ومن تبعه بحسان الله يوم الدين Ama ba'd, in hajre le hadithi, kitabu d'ahu, hajre le hadithi, muhamdi, salamahu, alim, sad našeru, omuri, muhdehatu, akule muhdehatin, bida, akule bidatin, dalale. Ne znam se ne rekao, sad neću neću. danas sa fikom, otvorite, zadnji što smo radili, je bilo, koje je obavazna klanjati, tu poglavlja. Sad nam idu na vaqita, sala, namazka vremena, od broja 247. Tako. Pa kaže autor, li salati muqatan mahadude, namazi imaju određena vremena, nekao li tali, ne salate kanete, ale mu'minine, kitabe Na osnovu riječi uzvišenog, zaista namaz mu'minima, vremenski, određena obaveza znači da se planja određeno vremenski period. periodu. <coughs> nema se umije da vai ovaj tu kaži na taj propis da se namazi klanja u određen vremenima. Prvenstveno onda znači kaže o pet pet uh, farzova. A onda u sljedećem kaže avokatuha mužmale fil kur'ani fi qouli taala. <coughs> kaže uopćeni uh, Opći dokaz za vremena ili opći dokaz za vremena je u Kur'anu. Pa je naveo ovaj kur'anski ajet: "Aqimi salate lid-dhuhi ki shamsi ila gasi qidaili wa quraan fajri kan mashhuda." Onovaj ovaj prvi dio ajeta, odnosno kaže obavlja namaz sa polovinom. kada sunce krini sa polovine neba, li dudu ki shamsi li šemsi, znači kada kada sunce prije od polovine neba odnosno podne namaza ili gasaqi li način do noćni tmine a onda je Kur'an ferje učenje Kur'ana na, na sabahuje prisustvovanici e, u glavnom znači u ovom ayetu e, neki neki mufesiri kažu da ayet sadrži stvari sva, sva sve namaza Jer, kaže, spominje se kada sunce krenje spolivio nebe, znači podnije namaz, nakon toga, znači, do, do zalazka sunca ja, i kindija. A onda, kaže, od noćne tmine, od noćne, noćne tmine, znači, tu, tu ulazi i akšam, i acija, i saba. To je u nekom širijem značenju. A u stvari, u užijem značenju ajeta, misli se na dva namaza. Na jedan nočni i na jedan dnevni. Tako da ovi, takozvani kur'anini, koji kažu da, da se ne treba da ne treba sliti sunnet da traži da se čita samo Kur'an, oni imaju veliki problem oko, oko namaza i oko posta i oko zekata, i ako se vraća samo na Kur'an, onda ima baš nije za te zadete. Pa rečimo za namaz. A da oni kažu da kao ni nikako pravilno šta kaže, došlo je da se klanja da se klanja i dva namaza i klanjašio. Onda detalje toga kako treba klanjati tu nije pojašeno, pa i tu me kaže imaš Ireneja. Tako normalno da da napravi vjeru jedan jednosmiruju običnu a, po, po njihovom tomačenju. Zašto govorim? Zato što kod nas veće s tim se jedna stanca, pojavili se. To je poznato, arasno svijet. Znači, i na, to je nagovešano u hadisu, vjerodovstveno, da će se pojaviti u umet ljudi koji će reći dosta dovoljna me ono što imamo u Ne treba nam sunet. I to već imamo pojavljenu tu sektu u islamu koja negira sunnet kao izvor islama, nego treba se raći samo na Koran. Neki e, dijelimično, a neki ovaj doslovno doslovno ovaj doslovno, eh, shvataju, eh, shvataju to držanje, ovaj tumačenje islama da, da, da je osnova islama samo Kur'an a da sunnet u stvari važio to je, to je bilo ponašanje poslanika samo za vrijeme njegovog života da to ne važi za nas nismo obavezni slijediti sunnet I naravno da dolazi, ovaj, da ono što im ostane od vjere, što mogu svatiti iz Korana, da je to, jel, a, to je jako daleko od opće poznatih principa i temelja islama. Što je priča za sebe, samo da to spominjemo ovdje, jel, ovaj, vizan zove ajet, jer u ajetu spominuta, znači, možemo reći dva namaza razumijući iz ovoga ajeta. Onda on ima veliki problem. To samo da se odvrdi vremena klanja namaza, a kamo li nači klanja namaza, znači da to neći nima argumena tušto što Koranu. Uh, ni, to je za namaz onda takođe za zekat pa za post isto znači nikakvi detalja <coughs> ili vrlo malo u sljedećem rečenci, ili ili propisu kaže wa hadithu qataha fi sunna kaže ovo su vremena vremena namaza u sunnetu i onda je spomenu spominuđe dva hadisa jerako vidite, je musa se suo mesa i onaj drugi bližega budau Tirimzi Ahmed <kuh> uh Nesai uh ovaj drugi hadis od hadis Džibrila se zove kada je Džibril došao i pojasnio kada se klanjaju namaz te vremena. Uh, jedan dan je došao i uh, uh poslanik sam celim diktirao Kako da klanja? I klanja na početku namazke vremena. Drugi dan je došao i rekao da klanja namaze, ali mu je govorio da klanja u zadnjem namaskom vremenu, pa mu je rekao jel, namaz između ovog dvoga, znači između početka i kraja. Kad se klanjao početku i kraju, nači namaz je toga dvoga. Spominjamo taj hadis. Taj hadis preciznije, preciznije pojašnjava vremena namaza. nači hadis Džibrila se zove u kojem je Džibril poučio poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, namazka vremena. Dok ovaj prvi, on je i njega učenjaci više navode, u knjigama hadiskim, kada se govori namazka vremenima, a to je od hadijskoj muslim, u svome sahihu, u kojem je dešao da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, vaktu zuhri i da zaleti šems. Kaže, vrijeme, povodne namaza je kada zaleti šems, kada znači sunce, krene, nagne se sa polovine neba da zalazi, da se spušta. vokane kane dilo režili ke tu li hi ma lem asr. I kaže, bude bude sjenka čovjeka koliko njegova visina ili dužina. Kaže, ma lem asr, svedok ne nastupi svedok na nastupi ik indija. Ovdje ovaj dio, znači, je vrlo bitno što se tiče znači, sunce kada je u zenitu, Tu se različuje od mjesta, od države i sredine, u nekim, znači, nekim mjestima, državama koji su bliže ekvatoru. Znači, kada je sunce na polovin neba, skoro nestane cijenke od, od, od onog prijedmeta osobe čovjeka koji stoji. Znači, ako je bliže ekvator, znači, skoro nestane cijenke. Što je zemlja više prema jugu ili prema prema sjeveru onda se sjenka povećava. I e, zašto je ovo bitno onda je to bitno zato da se od tog mjese znači kada sjenka bude najveća i kada počne da se smanjuje tada nastupa podni namaz. I onda se od toga gleda e, ono što smo govorca da ovdje kada nastupa i ekindija namaz da postane dupla sjenka. Znači onda mora se uračunati taj dio sjenke gdje je sunce bilo zenitu. I zato ode rečeno, kaže, kada je sunce na polovini neba, kaže, sijenka čovjeka je, kaže, po njegove dužini. Tako? Tako je hadisu došla. <clears throat> I kaže, sve ne nastupi, znači traju podne namaz, sve dok nastupi vrijeme kindje namaza. U Wa vaktul asri malem tasferro šems. Kaže, vrijeme kindje namaza je sve traju Znači, traje sve dok ne požuti e, sunce, odnosno sinka sunca. U vaktu salatel magri u vrime e, ak, a, namaza malem jeribi šefa. Znači, ovdje govori je ona zadnja vremena namaza. Vrime akšan namaza je, kaži, e, sve dok e, ne zađi crvenilo sa neba, ne nestane crvenilo sa neba. E, skodno tumačenju šefa, kajem crvenilo je nešto drugo, čemu se anefi zove lebo anife, ovahtu salat ili šaj ili nisfi lele nausat, kaže, uh, vrijeme jaci namazaje do polovine noći, srednje polovine noći. Ovahtu salat su pre mintu lu ili feč, a kaže, vrijeme sabah namazaje od uh, nastupanja zore. Uh, ovdje vidimo, znači, uh, opis ovdje, uh, Uh, ovdje opis namazskog vremena, uh, jedno, na jednom mjestu, uh, većini, većini namazskih vremena govori sa zadnjim dijelom kad prestaje, a ovdje je kad počinje sabah namaz. Kaže, malam tatle šemsu, sve dok ne izađi, uh, dok ne izađi sunce. Uh, fejda talati šemsu, fejda talati šemsu, fejda talati šemsu, kaže, kad izađi sunce, ono prestane sa namazom. Fejneha tatla ubejne, karni šeitan kaže jer sunce izlazi između rogova šejtana. Ovo, ovaj, ovo je ovo je ovaj zadnji dio hadisa, ovo je ono poznato kao što je došao hadisma jer dosim bi te rekao da da sunce traži dozvolu da Allah džeshana da izađe svaki dan, tako? Pa će presudni dan neće do dozvolu da izađe sa istoka nego će izaš sa zapada. Jel' tako? Eh, kako te hadise shvatiti? Znači, to je ovo ono... O to su ovi neki hadisi koji negira inače ima tezina. I kad tome dodao se u savremen, o tome sam pričao. Znači. Savremeno otkriče. Ili savremena ta, samremeno razmišljama da i prije. Znači, bilo poznat da je u poslimarima da je zemlja okrugla. Da vaza sunce izlazi negdje negdje zalazi. Pa se postavlja pitan kada to sunce ode? Stalno negdje izlazi na zemljsku krovnu. Kada to odje da pita, da izađe? Na kojim dijelo ima? Ja to sam gdje musliman žive ili gdje živi i tako dalje? Ako sunce izlazi između rogova šeitana, še a vazda negdje izlazi, znači stalno je između rogova šeitana. Šeitana je drugog posla nego da rogova na, na, stavi i da izlazi sunce između njegovih rogova. Kako te hadise shvatite? Kako da se shvati tijadice? Stvar gajba. Smo, obaviješ, do, obaviješeni smo o tome, prihvatamo da je to tako. Stvar gajba je nemoguće dokazati. Nemoguće, dokaza, kao nemoguće dokazati. Kao ne može dokazati kaborski azab. Da nije stvar gajba, bilo bi logično da nakon 15 dana iskopamo nečiji kosti i da je dnesemo, kaže, evo bih diž. da je izgruhan, da je neko koji je griješnik bio. Viš da je dobio vidome polup. Onaj, polupana polupanaj, lobanja, sve živiš da je maljem sklaka gruhali. S tome se ček, ču hadis malje, čemu tu da radim. S jednu uziv, znači, keafrelu, muslimanje, tako dalje, analiziramo tijelu, analizamo po tijelu da li ima kaborski azad. Ako, ako ima, znači potvrđeno, ako nema ima, znači to se ne može tako tretirati. Može ona neka datalašana, da ne neki kao vid, kao vid neke nenaralne pojavi ili kerameta, zovite kako hoćete, ovaj, Da se na nekim osobama to de, nešto desi, poput ashaba, da su tijela ashaba našli, da im nisu, i znate kada je bila poplava za vrijeme Moavije. bila poplava, pa je voda odnila odnijela, odnijela je zemlju gdje su bila ukupane astabe na Uhudu, pa su izaša tijela njihova, neki od njih. I tijela su im bila onakva kakva su ukupana nakon bitki. Kako to objasni? Za vrijeme Moavije, znate kada je bitka bila na Uhudu? a ja bio halifa nakon alira radi kad mu je Alin sin predao halifat. znači to je 38 godina prošlo najmanje. Znači, i tijela ostala, ostala čitava kao da su kao da su sad ukopana bile. kak to razumite? jer to sad hoćemo reći da ne reći da tijela vjerovjesnika i ne netrdi netrgnu tijela Ashaba. Imal dokad da netrgnu tijela Ashaba. Šehidi, možemo reći tijela šehida ne trhnu. Imamo dokaz da tijela šehida ne trhnu. Imamo dokaz da, da miriš biskom je Ali da ne trhnu, imamo dokaz še je visko. Kako da to razumijete? Dobro, da ne otvaramo. Kako vam kažem, otvaramo Pandorinu kutiju, kako vam kažu ovi grci. Ja. Dobro, sljedeći hadis, hadis Žibrila. On nam, on nam preciznije i jasnije pojašnjava kako odnosno vrijeme, početak kra namaskovrana. Kada je došao džibril poslanikosa lavan selen, pa mu rekao kum fe fassalihi, fassala zuhr hina zalet Došao je rekao mu klanjaj, pa je kaže klanjao podni kada je zalet shems, kada je sunce, znači sa polovine neba krenulo prema, prema zapadu. Kaže tumhe jahu jahul pa mu je došao kaže vrijeme i kindi, pa mu rekao kum fe salli kaže, uh, ustani pa klanjaj ga. Kaže, fasala asrahine sare zilu uh, kulješe in mislehu. Kaže, zatim je klanjao uh, klanjao k Indiju, kaže, kada je sjenjka svega kulješe in, svega što postoji, mislehu. Imala, uh, znači, istu držinu toliku. Evo, ovdje imamo problem. I tu, ovaj, tu se malo hanefije izdvojile a Džumhur je na drugom stavu. A? Ja. Imamo rivajetu u kojem je došlo misleji. Ovdje je došlo u rivajetu. Kaže, Sienka svega je mislehu, znači, istej dužini. Znači, koliko, koliko nešto dugo, toliko dužinimo Sienka. A u pa Hanefi je radi po ovom misle, misluhu, da je Sijenka svega ono liko koliko duže, znači duplo ima. A, a u Rivajetu, po kojim radi Džumhur, a to je duplo, Sijenka je duplo bila veća nego nego stvarna većina svako, svakog primjena, svake stvari. A danas Hanefi je radi po kojim stavom? U nas, u našem kraju i u većini, većini zemlade za, za Indiju namaz radi po, po stavu džemuhura. I ako sad pregledate rektiju, rektiju koju pustuji, kod nas radi po stavu džemuhura, ne radi, znači da, da radi po, po svom mezeb, znači moral bi ranije, dosta ranije bi vila kindija. Kaži, sume Džajahun Matrib, ovdje znači ovdje on treba navest, ovdje treba trebao navest taj rivajet mislihi, a ne misle, mislihi, a ne mislihi. Sume džaj, Džajahun Matrib, zato kad je došao za vrijeme akšavna namaza, je rekao konfesali, ustani pa klanjaj, Kafe sallat magrib qina vajebatishan paklanio akshan kada je kada je sunce a pardonio ovaj ja sam malo previše znači ovo je početak i kidi vremena ovo je red ovaj dočam posle ode kada ponovo došao za kidio vreme samo malo misli sara vidla kullu shay misli dočna posle znači od početak vremena pa kraj vremena sumajyahul magrib pa je došao magrib pa kad pa klanja pa je počeo klanjat kada je ovaj, zašlo sunce pa je da ne spomenuo da na arapskom pa mu je došao za vrijeme jaci je namaza pa je klanjao kaže hine gabe šefak", kada zađe shefa shefa znači crvenilo po džumhur a po je bejad kada bjelina odi nakon crvenila traji neki, neki 15 20 minuta 10 minuta za sikako učitelj je njak to govorio o tome ili istraživao i mjerio Znači, pojavi se bjelina. Pa je Buhanife bio na da da nestane i ta bjelina. Naravno, ne pojavlja se na svakom mjestu. Ali ono gdje mi je većina učenjaka, protumačeno od ashaba, većini je ashaba, i što, znači, većina učenjaka, to je crvenilo. Znači, na crvenilo, znači, ono, ono mjesto gdje, gdje zađe sunce, na, na, tom, na tom dijelu neba, bude crvenilo na nebu. Od, odakle crvenilo, crvenilo sunca. Znači, od zraka, od zraka i sunca. I kada nestane to crvenilo nastupa najacija namaz. A otprilike znači je ovo je zanimljiva stvar. Znaci kada nestane to crvenilo, znači od početka akşamama, dok nestanak crvenila, taj to vrijeme bude neki sat i povremeno više ali manje. E, tako isto i na sabah namaz, izlazak e, pojava zori. nastaje sa pojavom crvenila, sa pojavom znači zori nastaje pojavom crvenila na mjestu gdje treba sunce izaći. Pa do, izlaz, pa do sunca, taj period vremenski mora biti isti kao vremenski period džakšama jacije. I to je znači mjerlo, znači što možemo uvijek mjeriti. Znači mjerimo na koji način, uzmemo znači, period između akšama i jacije. Ja sad ovdje sam zavisi po kojim stepenima. Mjerimo period između akšama i jacije i tu istu istu vremensku, vremen, vremensku dužinu uzmemo prebacimo na koji način, znači, od vremena kad izlazi sunce, pa ona zađobimo vremena. Kad dobijemo to vrijeme sa tipa sat, sati 22, 22 sata nije bitno. Znači, tada je pojav, treba spojaviti prava zora. I u tijelike to, znači, isto, o tome govori Ben Hazin, znači, o, to, o toj stvari, znači, da je to, to crvenlo, to isto crvenlo koje nestaje za jaciju, pojavljuje se na, na, na uzori na mazu. I to nam je neki, u stvari, kontroluor toga kad je prava zora i nije prava zora. Evo, samo ostaje tu pitanje, znači, toga, ovaj, po kom stepenu se gleda, gleda ovaj, posmatra pojavas sunce pod kojim uglom znači pod kojim uglom se posmatra i računa da se pojavle da se pojavile zrake Dobro da nastavimo hadis kaže to zariyacu namaz zadnji kaže pa zatim kaže Zatim je došao ka za to među na sabah namazu i rekao kun fasali ustani pa klanja i kaže Pa je klanjao, kaže, kada je nastupila zora. Zatim je došao sutra dan. Za povodni namaz. Pa mu rekao, ustani, pa klanjaj. Pa je klanjao, kaže, zuhr, hine sare, kaže, zile kuli še in mislehu. Pa je klanjao, znači, povodni namaz, kada je svjenka postala, uh, uh, kaže, uh, iste veličine svega svakog predmeta koji na u koncu pojavljuje se sjenka. A to u stvari kraj podne namaza, a početak ikindi namaza, kao što je došlo govor u ovom prvom dijelu. I u naslovu kaže došao smo za Kindiju, kaže pa m rekao ustani pa klanjaj, paže pa, pa fasallal asr hine sara uh, dhillu kullu shay'in mithlihi. Kaže pa je klanjao, pa je klanjao, kaže uh, I Kindio kaže kada je kada je postalo kaže sinka svega duploveča. Zatim je došao kaže akşam. kaže pa mu je rekao kaže Magrebi waqtan wahiden lim lim yezul anhu za akşam mu je došao u isto vrijeme. Kako u isto vrijeme znači na početku akšamskog vremena. Pa zato imamo stav aka manji skupne koji kažu da se klanja odma čim nastupi. To je, pra, to je vrijeme. Ako klanjanja do jacije, da je to izuzetno vrijeme, to samo sklanja su u nuždi, u ovom onom izuzetnim situacijama. Na osnovu ovog što došlo u hadisu. Kaži Suma Džavolil Iša, zatim došao za vrijeme jacije namaza, kaže i uh, kada je otišla polovina načina, uh, kaže fasallallī ṣaqajtan jācju kaže thumma ḍaḥalad faj'i ḥīna asfara ǧidda zati mi kaže za za ṣaba قال kaže kada je asfara ǧidda kada asfara razdano se doma se razdano i rekao mu kun fasallallā fāja' thumma qāla alwaqtu mā bayna hāzi Pa ono što mi znamo da sabah trajt znači od zori do izlaska sunca trebamo dugo kraj maza pred sam izlazak sunca. A ovde kaže kada se razdanila. Što znači prije klanjao nek'o izašao sunce. Kada tačno prije isto za vrijeme ovaj za za Ekindiju. Dakle kaže postao sin kao dupla klanjao Kindio. Tako da ovaj hadis znači u njemu ima malo malo ovaj škaklivi stvari oko toga kako svati kraj Ovaj, kraj Kindije namaza i početak Kindije namaza i zbog toga ima to razilaženje. Još ako dodamo ono što je gošće povjeti da je kraj Kindije kada ovaj, da se indija klanja dok ne, dok ne sjenka sunce ne požuti. Pa imamo stavučnjaka koji kažu da to vrijeme Kindije namaza. Ko nakon toga, ovaj, da klanja u vremenu kojim zabranju, nije dozgova klanja i tako dalje. Znači imamo, imamo razilaženje oko toga. Na onda manije se dođe do detalja toga, odnosno stavu obučnjaka, razilaženja po toga i tako dalje. Uh uglavnom na znači, što poznato ono što je prošireno, a to je da se ovaj, i to će spomenuto ono ovde poslije. Da znači, će on će spomenti ovde da, da se namazi, klanjaju. I će na to doći doći nam tu u hadis ma ovaj Da, da, da vremena namaza traju od jednog do drugog namaza. Sa prekredom sabah namaza. Normalno je imao razilaženje ako poznato. Svi ostali namazi, znači početak jednog namaza, njegov namaz traje do početka drugog namaza i tako redom za Jaciju imamo razilaženje među Hanefi i Džunghura a ge hanefis smatraju da se sabah, da se jacija može klanjati do saba do zori dok drugi smatraju da treba do ponoći ili je četiri noći prvi trećine noći a onda posle sabah namaza imamo taj prijekit, posle sabah namaza izlaska sunca do podne namaza taj prekid gdje nema spoja između namaza e, po pitanju toga znači trajanja vremenskog namaza lovno to ono uopće poznato i što je što je stav koji prevladao prevladao u metu kad se klanja namaz vremena sa sa tim nekim Detal možda ćemo sad spomenuti kada jedno je to kada je bolje klanjati a jedno je to kada je dozvoljeno klanjati. <kuh> po pa našak u gori kaže Mes'ud fi'lqat salat, kaže neka pitanja vezana za vremens namaska vremena. Pošto svi pričali o znate dobro, dosta smo pričali o namaskim vremenima, tako da i ovaj, pogotovo vezano za za za naslanak zori, tako da ne potredimo detalje. Ude jedno što nismo govorili oko oko i kinđi namaza i tu je poznato razilaženje Imamo znači belkorazilaženje oko toga i kad nastupa i kad završava. Ovaj znači ima tu na osnovu hadisa koji su došli ima ima tu razilaženja oko toga. Pa niz, ne znam da je neko o tome detaljnije priča. <coughs> Osim što je kod nas prije dana neka knjiga od nekoga, ne znam kako mi je Abdulrahman Balil kako na njemu ime. ime. Prije ta knjiga koji je do upitnost i klanjanja ovaj i Kindina namaza u našim sredinama, muslimanskim akidemnjama. Pa i o tome, o tome su mnogi koji čitali tu knjigu prevedenak od nas, o strane ovi Abu Dabu, Ebu Dabu, ovi, ne zna s koje e, U tuj knjizi znači ima ne samo da sabah namaz, da je doveden u pito što, što je u pravu, nastavnak Zorije, nego i k'Indija namaz. <clears throat> Dobro.